Напевно, це був номер телефона, але без коду міста і країни Вона знову загадала мені загадку Я мордувався, салкувався пригадати хоч що-небудь із такої окультної науки, як нумерологія А може, це була зашифрована фраза, ім'я, адреса. Біс його знає я поринав у сон. На ті які-небудь 10-15 хвилин я переді мною горіво безліч цифр і знаків. І якщо дуже хочеш, то зрозумієш. Говорили мені ці цифри. Але для цього потрібно дуже захотіти. Треба зрозуміти, як це тобі потрібно. Я засинав, але знову цифри, перетворившися на вогнені молоточки, повертали мене до дійсності. Така комбінація цифр могла бути в будь-якій країні світу. Надранок ранок я впав у вічай, зрився обличчям у подушку і завив. Я оплакував усіх, уже не думаючи про цифри: Еджо, Марію, Джейка, Стейнбека і Бодеріка, Чорноку акулу, коханого місіс Отов, саму Стефанію Моніку. Моє прожити до половини життя цей острів, такий крихітний, майже іграшковий, на якому тихий. Розмірений перебіг часу, всього лиш омалова золота сіть на поверхні борхливої морської безодні. Куди мені подітися? Кому зателефонувати? Старий, задав раптом, як закричав мені Дмитрик з вікна вагона, що віз його у наступну експедицію. Подзвони Оленці. Це була його нова дівчина, яка обіцяла чекати. Пам'ятай. П'ять, п'ять, сімдесят вісім. Я схопився, як навіжений, і відкрив книгу. Цифри майже збіглися тільки замість сорока, сорок вісім. Та ще остання цифра інша. Це оболонь, вартав Дмитрий, намагаючийся перекричати стукіт коліс. Скажеш їй? Я не пам'ятав, що він доручав сказати. Минуло стільки років, але телефонний номер сплив у пам'яті зненацька і чітко. Візів на ріжку. Бліде. Передранішне світло зробило мене схожим на привида, що зникає. Я напружився і згадав ще один номер. Свій. Потім диким зусиллям болі почав згадувати номери телефонів усіх знайомих, які жили на лівому березі Дніпра. Помилки бути не могло. Це номер мого рідного міста. І вона знала, що я знаю. Я згадав. Але раптом я розумів, ще одне. Вона дала мені шанс бути справжнім чоловіком. Самому прийняти рішення, виконати його. І це рішення не повинно залежати ні від кого. Тут я міг би бути з неї і на козо. Ми б гуляли, сповнені симпатію не до одного. чи закоханості. Хто знає, яка щедра була би Приправлена звичайною романтикою І цією романтичною мішерою Острів, море Чайки, свічки Вино Очевидно, її як і мене відганяв час Йшов, Наступаючи на п'яти І важко дихаючи в потилицю Вино, свічки І місячна бріжка Були не для нас Я зрозумів тебе Думав я вже зовсім спокійно Ти друг ти знала, що мені потрібно. Але не захотіла нав'язати це одним тільки виглядом своїх очей, волосся, усього, що є в тобі гарного. І ти вчинила чесно. Я ще трохи посидів, спостерігаючи за тим, як розживіють хмари. Я думав про справи. У мене були кредитні картки, пристойна сума на рахунку. Ця паперова тяганина забере кілька днів. Її було чимало. Але мене це не лякало. Я ліг. У мене залишалося кілька годин на сон. Нормальний, міцний сон, яким спить людина після чесного трудового дня, коли совість і спокійна, і чиста, і наступний день буде сповнений сенсом. Я спав, і вперше не боявся проспати. Може, я навіть посміхався сні. Я не знаю, як усе складеться далі, я стою на початку дороги, за якою десь у даліні сніг. Я знаю, що вітер ударить мені в обличчя, можливо, зіб'ї з них. Половина знайомців вважає мене повним і вивершеним вар'ятом.